Dan sama dengan semua bangunan haknya Allah. Apa itu rumah, apa itu gedung, apa itu masjid, apa itu apa sahaja. Tapi yang disebut baitullah adalah pertama Ka'bah dan semua masjid. Kenapa rumah-rumah kita tidak disebut baitullah? Apa bukan itu punya Allah? Semua kepada Allah. Bilahi maafis samawi wa maafil ar. Semua yang ada haknya Allah. Jangan lagi bangunan kita kita ini haknya Allah inna lillahi wa inna ilai raji'u. Tapi kok ada disebut itu Allah, syahru Allah, nakatul Allah. Untanya Nabi Saleh itu, nakatul Allah dan sebagainya. Ini namanya itu apa tafsir? Menandakan yang dimudahkan itu, yang disebut itu ada sesuatu yang mul, ya, yang, yang terhormat, yang memiliki es timuan, termasuk muharab, syahru Allah. Nah, Jadi kita isi Berapa hari Kita Berpuasa pada bulan roh Muharram Karena ada disebut oleh Nabi Muhammad SAW Syahr bulan Berarti puasa kita disunatkan dalam bulan Muharram ini satu bulan Maka itu kalau orang itu diberi oleh Allah sehat afiat, alias tidak sakit dan tidak ada uzur seperti orang perubatan sehat dan nifas atau orang sedang musafir. Nah, kalau orang itu sehat afiat kuat tidak ada uzur dengan alat kesemua yang baik, nah di sini dia hendak dia melakukan amal-amal ibadat semacam yang tersebut tadi termasuk wasas satu bulan wuhara. karena di dalam kita menuju kepada peribadatan yang menjamin kita untuk kita mendapatkan kerahmatan keutamaan dan peningkatan derajat dari Allah SWT kita telah diperintahkan oleh Allah fasta biqul khairah <tuh> berlomba-lomba lah andai kata orang tidak ada kesanggupan Ya berapa hari saja Likuran, belasan Kalau tidak tanggal 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 Kalau tidak ya beberapa hari Yang ada ini Kalau tidak 3 hari Tanggal 9 Hari Tasual Tanggal 10 Hari Asyura Sempurnakan dengan tanggal 11 -nya. Ini sebenarnya ada dasar hadisnya. Kalau tidak, ya dua hari saja. Tasu'al tanggal 9 lusa hari kemis dan hari Ashura besok lusa hari Jum'ah. Dua hari puasa. Kalau dua hari ini masih maju mundur, ya sehari saja Ashura. Jangan ditinggalkan. Karena sunnatul mu'ak tidak Sunnah yang besar, Sunnah yang kuat. Apalagi agak hadis khusus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siamu yami Ashura. Ini ahtasibu Ala Allah, anjikafras sanatallati qablau. hari Ashura. Saya berharap kepada Allah subhanahu wa taala." Allah akan melebur dosa setahun yang, yang lalu. Walaupun sebagaimana yang sudah seringkali saya terangkan, kalau ada halus-halus model ini, amal perbuatan ini, perbuatan ini, perbuatan ini melebur dosa, terdosa-dosa kecil di samping pahala, pahala puasa sunnah itu sendiri, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Man soma yauman fi bilillah Ba'adallahu Wajhahu anin nari Sab'ina kharifan Hadithu sahih Barang siapa Yang berpuasa Karena Allah Di jalan Allah untuk Allah Sehari saja Dijauhkan oleh Allah Wajahnya dari Api neraka Dalam perjalanan jarak 70 tahun Jarak perjalanan 70 tahun Diselamatkan oleh Allah Dari api neraka Berarti tidak akan dimasukkan Neraka nah, Ini segi pahalanya Di samping tadi yang saya katakan Terbujusah dan sebagainya Nah ini kesempatan yang baik Apalagi kita masih sehat Afiat Masih ada Umur Dan keadaan cukup aman Tentang selamat dan sebagainya Karena ini semuanya harus kita gunakan Sebagaimana yang terkait tadi Untuk ibadat dan peningkatannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Adanya hari Ashura itu sendiri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Telah melakukan puasanya Sejak Nabi masih Di Mekah, belum hijrah Setelah hijrah pun Nabi menjalankan Dan memerintahkan orang-orang Untuk menjalankan puasa Asyura Karena puasa Asyura Puasa syukur Kepada Allah subhanahu wa taala Atas keselamatan Beberapa Rasul Yang terdahulu Termasuk keselamatan Nabi Musa alaihissalam dan umatnya dari gangguan Fir'aun serta hancurnya Fir'aun yang dihukum oleh Allah subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berpuasa. syukran alilahit Allah, umatnya dan selanjutnya begitu juga hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kau datang hari Ashura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang mengadakan pengumuman ke pelosok-pelosok pelosok kota Madinah. Dalam pengumuman itu begini. Barang siapa yang sudah bersarapan hentikan dan berpuhalah orang berpuasa. Dan barang siapa yang belum bersarapan hendaklah berniat puasa karena hari ini, hari asyur Jadi sampai yang sudah sarapan setelah makan minum diperintahkan hendak menghentikan dan merupakan orang yang berpuasa. Orang yang belum bersarapan, belum melakukan sesuatu batal membatalkan puasa, masuk niat buah puasa. Sampai sahabat-sahabat wanita, sahabat-sahabat perempuan, zaman Nabi Muhammad SAW, mereka melakukan puasa dan anak-anaknya anak-anak mereka yang kecil tidak mereka beri makan, tidak diberi minum, mereka rupakan sama semacam orang yang berpuasa. Kalau sampai menangis, minta it, makan dan sebagainya dihiburkan, diberi mainan. Sambil begitu. Dari sangat mereka memperhatikan hari puasa asyur Nah, karena itu diterangkan oleh ahli-ahli hukum syariat, puasa Asyura sunnatun muakkadah. Ini kesempatan. Kemudian kadang-kadang ada orang bertanya karena orang sering baca hadis, baca masalah-masalah syari' di sana katanya diterangkan bahwa puasa khusus memilih hari Jumat ah itu tidak boleh. Jawabannya benar betul. Memang kita tidak boleh ibadat memilih khusus hari Jum'ah. Adon setiap Jum'ah dia puasa, saat Jum'ah tidak itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ahli-ahli hadis atau fikih banyak mengatakan haram. Kecuali kalau disambung dengan kemisnya atau dengan Sabtu Nah sekarang bulan ini. Hari Ashrornya jatuh pada hari Jum'at. Sekarang kalau ada orang memilih, saya bulan ini hanya akan melakukan puasa hari Ashrornya saja. Kebetulan hari Jum'at. Ini bagaimana? Tidak apa-apa. Karena Nawawi itu bukan puasa Jum'at, ah, tapi Nawawi itu puasa Ashrorn. Jadi bukan karena Jum'atnya, bukan milih hari Jum'atnya. Bukan mengkhususkan Jum'anya Tapi kebetulan Berketepatan Asyural jatuh pada hari Jum'anya apa, -apa. Nah, Jadi kadang-kadang adalah merangkan Salah penjelasan dan keterangan Wih tidak boleh nah, Harus kita tahu masalahnya Bukan kita memilih hari Jum'anya Bukan kita mengkhususkan hari Jum'anya bukan kita menentukan hari jumatnya tetapi kita berpuasa asyura yang berketepatan jatuh pada hari jumat nah, ini kalau min tapi sedapat mungkin ya kita puasa tanggal 9 sekali